www.radioverkko.fi Koljan Melodiot, Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Ja tervetuloa teille kaikille. Mä olen Jefu ja tervetuloa media. Ei, ei taas. No kolmas kerta. Kolmas kerta, kun mä tuota niin alan täällä vetämään lähetystä teille. Ja mä aloitan samalla, samalla perhana lauseella, kun, kun tota, melkein kaikki mun tota, podcast-jaksot. Koska jotenkin se, että se maneeri on maneerio jäänyt, niin mä en, mä en jotenkin siitä pääse irti. Mutta tavallaan mä voin sanoa sen, että onhan tämä osana media melankolia juttuja, kun tämä on tota, niin tavallaan spin-off spin juttu tähän, tähän kyseiseen, niin minun, minun tota podcasti. Ja tämähän on tosiaan melankolia melodiat. tämä on radio -ohjelma. Tätä pärjätään radioverkko.fi. Tervetuloa mukaan. Mä oon Jefu. <laughs> Tänään on ö, 7. päivä marraskuuta ja tästä ö, alkaa vähän erilainen aikakausi ainakin tällainen niin med, tämän melankoli osalta. Että tarkoitus olisi tästä eteenpäin alkaa tekemään joka toinen viikko. Joka toinen viikko täällä, tähän torstai-iltaan näitä ohjelmia ja Menee nyt sitten tietenkin silleen, että mikälainen hetki siinä elämässä sillä hetkellä on. Että jos tulee jotakin sellaisia isompia muutoksia, niin on varmasti ilmoittanut, että hei, mä en ehkä silloin pystykään tekemään jotain lähetistä, mutta pyritään, pyritään nyt ainakin siihen, että joka toinen viikko olisi, olisi tota, teille ohjelmaa tarjolla. Näin mukavaa aloittaa tälle loppuvuodesta tämmönen, tämmönen veto. Toinen edellinen biisi, minkä kuulit oli Crucified. Ja esittäjänä oli Ghost, löytyy levyltä Infestisunam In tai Sumam-levyyn tämmöseltä -painokselta, painokselta tämä kyseinen julkaisu, taitaa olla muistaakseni niitä aivan ensimmäisiä, ensimmäisiä Ghost-julkaisuja, mitä ne on yhtiö tehnyt silloin aikanaan. Ja tuohon on covermusiikki alkuperäinen yhtiö, joka ton kappaleen on tehnyt on itse asiassa sellainen yhtiö kuin Army of Flowers, Ysari Musa, kun on, kun on niin en enää öö, ysäri-tamppausta, ysäri ysäri-alkupuoleen tamppausta ja lisäksi. Öö, tänään ohjelmassa mennään ihan normaalilla miiningillä, eli meillä on segmentit, tai tutut segmentit, eli meillä on keräpalohitti, meillä on öö, tuo tulee jos, jossain kohtaa, sitten on myös, öö, tämä, siitä on nyt aikaa, ja sitten meillä on myös tuo lähetyksen lopettavaa kappaleen nimeltään. Lähetyksen lopettava viimeinen hidas. Ja tietenkin melodia tuossa äh, keskellä, keskellä lähetystä. Tai jossain, jossain myömmässä välissä lähetystä, niin olisi tarkoitus, tarkoitus tota, melodia vetää. Et jossain jossain. Tarkkaa, tarkkaa semmoista kohtaa. Mie ihan, ihan heti miettinyt, mutta äh, eikö se tästä tota, ajan ajan kanssa sitten huomata, että missä kohtaa se siis sopii. Öö, mennään tästä suoraan musiikkiin. Palailen tuossa parin biisin jälkeen taas hieman, hieman keskustelemaan asioista, asioista teidän teidän kanssanne, koska tämä tota, parempi biisin jälkeen voitaisiin jäl jäl jäl jäl keskustella vähän, että mitä mulle kuuluu ja missä mä oikein olin tuossa muutama viikko sitten, kun öö, kävin Kävin nyt tämän kuuntelussa vähän musiikkia, niin voidaan siitä, siitä vähän keskustella, niin ää, parin, seuraavan kahden biisin jälkeen. Seuraavana kuullaan vähän lasten musiikkia tuosta 2000-luvun puolesta välistä tai 20-luvun vuodelta 2005 tällainen tota, lelusarja kuin Bratz on varmaan tuttu, ja ainakin joillekin todennäköisesti radioverkon kuulijoille, niin ää, niin äh, kyseisen, kyseisen tota, niin, äh, lelusarjan mukana tuli myös jonkun verran musiikkiakin, ja yksi heidän tota, tämmöinen tunnetuin musiikki, äh, musiikkijulkaisu on kappaleen nimeltä So Good, mikä löytyy tämmöisestä äh, elokuvasta sekä tota, televisiosarjojen, niin, televisiosarjan jaksojen kokonaisuudesta kuin Rock, Angelit, tai Rock Angels, jotka tota, ajattelin että hei. Se sopii oikein hyvin, hyvin tähän alkuun, ja tämmönen mukavan kevy, kevy ehkä biisi, biisi aloittamaan niin, tuon tota Ghostin Crucifiedin perään. Tämän tota, ja sitten Bradsin perään soitetaan, soitetaan tota Lord of the Lostia, ja se on sitten vähän raskaampaa, että pidetään tämmönen hyvin, hyvin tota, niin, voi sanoa, Pyritään pysymään sen raskaamaan musiikin puolella, mutta kumminkin pyritään myös pitämään sellaista tilaa näille mahdollisille toiveillekin, joita saa esittää tuolla radioverkko.fi radioverko huutolaatikossa sekä minun tota henkilökohtaisessa Discordissa sekä radioverkon Discordissa sekä radioverkon irkkikanavalla. Tuota, IRK kanavalla Että niillä, niillä kanavilla saa minulle tota, toiveita esittää tämän lähetyksen aikana, ja Vedetään ainakin tuonne ysiin saakka tätä meidän ohjelmaa. Mutta tähän väliin mennään loppuun lasten lastenmusiikkia, se ja so good. Melankolian Melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. We know how to A dream. Tonight is the night. What we wanna be will be. We're gonna make it through. Let's conquer the fears. Take every chance. Hold back the tears. What we wanna be will be. We're gonna make it through. Into our hearts close to the end. Tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Drag me to oli tuo kappale, jonka te kuulitte juuri tässä. Juuri tota... Aivan. Näin sekunnella. Täytyy tulla takaisin melankolia-melodeiden pariin, minä olen Jevu. Ja... tuossa ennen, ennen Bradsin so good, ja mä vinkkas sanelin, että mä osin puhua vähän, että mitä mulle kuuluu. No... Äh, Tos pari viikkoa sitten, mä kävin konsertissa pitkästä aikaa. Tästä on monta monta kuukautta pelee pari vuotta ainakin reilut on aikaa, kun mä oon viimeksi käynyt kunnon konsertissa ja tota, Ja, ja siis nyt puhun semmosesta keikasta tai konsertista, missä on tota, vain, ...vain yksi esiintyjä tai, tai kaksi esiintyjää, eikä semmosesta, eikä semmosesta mikä on niin liitoksissa vaikka jonkun tapahtuman iltavile-systeemissä. Niin... Äh, niin ...tällaisella keikalla kävin pari viikkoa sitten, niin pitkästä aikaa ja siellä oli tämä, tämä, tämä, tämä Ismo Alanko esiintymässä täällä meikäläisen perällä ja tai meidän perällä ja oli kyllä öö, valloittava, valloittava vaikuttava tuota, esiintyjä kyseessä oli myös semmoinen esiintyjä, jota on kuitenkin kuunnellut jonkun verran hänen musiikkiaan ja halusin niinku tavallaan nähdä, että, nähdä, että minkälainen hänellä, millainen konserttikunto hänellä on ja voin sanoa, että välttämättä kovin usein tällaisia tilaisuuksia ei tänne ainakaan meikäläisen perälle tule, koska mä asun sen verran pienessä, pienessä pitäjässä, että täällä aika harvoin, harvoin mitään isoja, isoja tota, esiintyjiä Mutta Tykkäsin kyllä. Mitä toi oli kokonaisuus? Se kaksi tuntia toi konsertti, toi alko, alkoiko se kuuelta? Joka hetkolle, miten se alkoi, katsoi konsepti? Se alkoi niinku tota, niin, ää, muistaakseni puoluseiskalta. Sitten se veti niinku tunnin, siinä oli pieni, se oli pieni semmonen breikki ja taas sitten veti tunnin vai puolitoista, mut kumminkin veti, veti niinku semmonen kahden ja puolen tunnin, kahden ja tunnin setin kummiinkin veti, että ihan, Ihan niin pitkän kaavan kautta, ja se oli semmoinen akustinen keikka, että siinä oli niin akustinen kitara ja akustinen semmoinen tota, ja sit niin analoginen piano, millä se sitten soitti myös tämän, näitä joita hänen, heidän, hänen biisejään. Se oli oikein mukavaa kuunnella, kun tuota tavallaan pääsi vähän niinku ihan eri fiilikseen. Se jotenkin tuntuu tosi semmoiselta niin omalla tavallaan siin Kumminkin, kun semmoinen, mihin on itse yleensä tottunut, kun puhutaan keikoista, niin hirveän semmoinen kunnon räminä ja pauke kuuluu, kun kumminkin rockmusiikkia kuuntelee aika paljon. Niin, niin, tota, Semmoiseen ehkä tottunut enemmän. Niin, sitten kun kuulee tommoista niin kuin pianomusaa ja, ja kitaramusaa, pianoa ja kitaraa pääosin, niin ja yhden miehen esittämänä, ja jopa akapellaakin niin kyllä se aika, aika niin, kuin, tota, niin öö, eri, eri fiilikseen kyllä, kyllä herättää. Tää on siis, jos minulta kysytään, en tietenkään tiedä teidän muiden, teidän muiden niin, tota, mielipiteitä tästä, mutta olisi kiva kyllä kuulla, että mitä teidän miestä on, että onko jos te menette, musakeikalle, niin onko teidän mielestä semmoinen ak akustinen keikka tosi tai oma, akustinen keikka, vai onko sitten ootteko sitten enemmän sit sellaista tyyppiä, joka tykkää tämmöisistä niinku rockkeikoista ja ehkä jossain määrin tämmöistä tietyllä tavalla voisi vois heittää myös semmoista öö, vähän niinku tämmöistä playback-meininkiäkin ehkä jossain määrin, että siellä ei ole taustalla taustalla semmoista yhteyttä soittamassa. Että olisi kiva kuulla teidänkin mielipiteitä, että ootteko te enemmän akkarikeikkamiehiä vai te, tai vai ootteko te milloin sellaisia, joka, jotka kuuntelee tämmöistä, niin, jotka kun menee katson konserttiin, niin kuunteleeksi, te niitä, niin ootteko te enemmän tämmöinen rock, rockmusa, tämmöistä niin nopeatempoisemman rockmusikin ystäviä vai ootteko te sitten ihan, vai ootteko te niitä tyyppejä, niin kuin jotkut, että kuunnellaan, kuunnellaan sit, kato, mennään, mennään keikalle ja katotaan sitten kun tyyppi painaa läppäristä nappia. <laughs> Eli mennään tämmöisille klubi, niin sanotuille, niin sanotuille tota, niin, öö, mikä, mikä se sana on? Siis tämmösille, tota, DJ-keikoille. Että ois kiva kuulla teidän teidänkin näkemyksiä tähän aiheeseen liittyen, eli te... Eli kysymyksenä siis on se, että minkälaisia te... Minkälaisia konserttikävijöitä te olette ja millaiset konsertit on teidän mieleenne? Voisi olla ehkä se kysymys, mitä minä haen tässä. Ja millaiset keikat on teidän mieleenne? Itse olen, itse olen enemmän just tuon uh, akkari- ja rockmusiikin puoleen. Playbackki, playbackin kyllä huomaa heti, että jos jos laulaja vetää, jos laulaja vetää playback, niin ei saa aikanoloa. Aikanoloa, jos multa kysytään. Mutta lähdetään tähän väliin kuuntelemaan Ismo Alangon musiikkia, kuten tuossa Ismo Alangosta puhuttiin aiemmin. Annan teille, annan teille hyvän tovin aikaan, vastata tähän kysymykseen. Käydään niitä sitten sillan mittaan läpi. Eli, eli tota, kysymys kuului, millainen keikkakävijä olet? Vastauksena otan, otan vastaan radioverkko.fiin, Tuota, huutolaatikossa, äh, omassa Discordissa, radioverkon Discordissa sekä tuota, myös tuolla radioverkon kirkkikanavalla. Joten eikä siinä. Palataan tuota, äh, tuon Ismo Alankonpiisen jälkeen asiaan. Kuunnellaan kappaleen nimeltä Nuorena syntynyt. Alankolian melodiot ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Mistä häiriintynyt pöpi, pöpi, pöpi niin kuin pikkupojat ilmaisevat asiansa selkeästi. Jonkinlainen kylmä ope ope opettaja, jonka esimerkin vuoksi puristamme laseamme. Ennät teini viiset halko tuulta paholainen laske lapsiansa kurjuutensa kukkuloilla. Eksyneeltä näyttää pallo, pallo, pallokaan Ensimmäinen pienokainen pyörimässä pakkasessa mua Kuunnellaan Olen jostakin laitoksesta Taikka kysymys on suuresta huijauksesta, mua Kuunnellaan En avaudu enää kenellekään jossa se pienäisivään vittu eletään Sydäntä, mätkähtää mun lautaselle lounallaan Nautin kerrassuolan sekä pippurin ja pylän Tarjoilija tuomaan vielä hiukan valko sipulia Piru pääsee kohta aivan Täytyy pyytää sitä poistumaan tai antautumaan Näitä pois osakset ote tätä solinta ja almaa kuunnelään. Olen turvassa tekniikan ympäröivä aivan takavin tuonne turva vittu. Niin ennen Isma Alangon biisiä, että millainen keikka kautta kävi olet ja millaisista konserteista pidät iten Täällä tota, tuolla radioverkon IRC kanavalla DJ Saurus laittoi, että kun on vireiset kitarat ja juurevat naiset. Että tota sellaisista konserteista niin pitää DJ Nosaurus. Tota, itse asiassa vastasin, että tykkään enemmän itse tällaisista rock-konserteista ja myös sellaisista konserteista, missä on tota, mielestäni semmoinen sen, tosi sensuaali tunnelma, erityisesti nämä, nämä tota, akustiset konsertit on omaan, tai akustiset keikat on omaan mieleen erityisen paljon, on ehkä senkin takia, että ne on ollut ehkä semmoinen suurempi keikkamuoto, mitä minä olen kuluttanut, tietenkin voihan, sit, en tiedä, kuten sanoin, niin minähän en itse suoraan iltabile koska tämmöisistä tapahtumien iltabileissä, kun jos on niin joku tämmönen tapahtuman ohessa oleva iltabile vaikka minä käynkin niissä, niin en minä silti koen niitä kaikkia keikoiksi suoraan. Vaan että ne on niin osa, sitä, osa sitä isompaa kokonaisuutta, kokonaisuutta siellä, siellä tota, niin siinä, siinä iltabileiden ohessa se, se, tota se niin live-esiintyminen heillä. Sitten, tota, ei nyt ole tullut vielä muita vastauksia, mutta voidaan käydä tätä, tätä kysymystä vielä myöhemmin tänään vielä läpi, läpi tuossa ajan kanssa. Mutta, tässä katson viisi tota listaa, niin voitaisiin mennä hieman eteenpäin, eteenpäin tota musan, musan osalta. Haluan, haluan kuitenkin soittaa vähän. Musaakin teillä vähän enemmän, tai sillä lailla enemmän soittaa musiikkia tällä kertaa, kun tästä nyt ehkä ihan, ihan välttämättä hirveän pitkään näistä, mikälaisen juonnosten aina, aina on tulossa. Mutta haluan, haluan jälleen muistuttaa illan kysymyksestä, eli millainen keikka kautta ja olet ja millaista konserteista pidät eniten? Saa vielä vastata ja laitan, laitan sitten tuosta musaa soimaan katsotaan vähän myöhemmin, myöhemmin lisää näitä tuota... Näitä, vastauksia tähän kyseiseen kysymykseen, jos niitä on sitten tullut. Tähän väliin kuunnellaan sitten self-deceptionia, ja siihen perään olisi, olisi tota, tarkoitus soittaa myös Jasuharu Takanasia. Jasuharu Takanasia on itse asiassa käynyt Suomessa, Suomessa tota alkuvuodesta keikkailemassa, konsertoimassa täällä tota, tuolla Lahden Sibelystalolla anime-tapahtumaan Desukunin ohessa, ja hän oli siellä, siellä tota esittämässä anime-musiikkia monen hänen erikoisen kokoonpanon kanssa, kun siellä oli vähän eri, eri rock-yhtyöistä ja metallimusiikin esittäjistä koostunut tämmönen, tota, niin, tämmönen porukka siinä soittajina, että sellaista, sellaista kivaa, kivaa häneltä, häneltä tässä tulossa kohta sellaista kivaa. Ja mikä tästä Jasuharu takanasin biisistä tekeekin, tai kohta pian, pian soitettavasta että Jasuharu takanasin biisistä tulee, tekee vähän erikoisen on se, että tota, siinä on esittäjänä eräs suomalainen ison, iso, ison tota, niin, koko luokan äh, suomalainen metalli, metallibändin laulaja. Ja kyseessään ei ole jo enempää eikä vähem vähempää, kyseessä on nimittäin Noora Louhimo. Että, että kuullaan tuossa Noora Louhimo ääntä, ääntä tota kohta puoliin, mutta sitä ennen, ennen kuullaan kumminkin Self Deception ja kappaleen nimeltä The Scandinavian Dream, ja siihen perään sitten Jasuharu takana siihen Noora Louhimon kappale Beyond the Quest, joka tota on anime-musiikkia tämmöisestä tota, anime-sarjasta kuin Fairy Tale 100 Year Quest. Kuuntelit melkoilemeloidoita, mä oon Jefu ja teidän seurananne tunne ysi saakka. Palataan pian asiaan. Rangoria merodiat! ja se kirat tuu varretsa! Tota, mulle sanottiin tossa, että mun, mun tota, puheet on vähän, vähän hiljaisempi, joten laitetaan tuosta pikkasen tota, niin, volyymia vähän kovemmalle. Pistetään tuosta vaikka, vaikka 7 desiibeliä kovemmalle, niin katsotaan, katsotaan miten tämä nyt lähtee. Tää, nyt pitäisi nyt pitäis ainakin kuulua, jos ei muuta. <laughs> Huomasin nimittäin, että kyllähän toi aika hiljaisella oli. Aika hiljaisella, mutta nyt, nyt luulisi niin äänenkin, äänenkin olevan jossain määrin, jossain määrin tota, niin ää, paremmalla tolalla kuin aiemmin, jos, jos joku voi, joku voi sieltä, sieltä tai jossakin irkissä tai chatissa tai jossain vastaavassa laittaa, laittaa viestiä ja sanoa, että kuulostaako tää paljon paremmalta kuin se edellinen, edellinen enhän minä tässä voi kesken kaiken, kesken kaiken alkaa, Tuota minun minun tota, teknologian, teknologian kanssa kuuntelee, että miten, miltä minun joku kuulostaa tällä hetkellä. Tai siis sillä hetkellä. Mutta joo. Hei. Jatketaan musiikin parissa. Me, meillä on seuraavana kuunneltavissa one uh, 100, 100 Year Quest. Anime-sarjan musiikkia Kappale on Beyond the Quest. Esittäjänä on Jasuharu Takanasi ja Noora Louhjama. Lähetään nimittäin hyvinkin erikoisen anime mukaan, koska en, en ainakaan itse tiedä kovin montaa suomalaista artistia, joka on ollut mukana tekemässä anime musiikkia, jotenka tämä on erittäin mielenkiintoinen biisi. Alankolian melodiot ja Hävalsia, ei tämä tahtiin tanssita. Mattekwest ja Asuhoru takana asia. Noora Louhimo. Oikein tota, makoisaa tota, niin ä, metalli, metallipainoitteista anime-musiikkia tähän torstai-iltaan. Tervetuloa takaisin. Meillä on kyllä melodioiden pariin. Mä olen Jevu ja teidän seurannanen tonne ysi saakka. Kello on tällä hetkellä varttia valla seitsemän ja tota, Meillä on kohta puoliin aika ottaa ensimmäinen, ensimmäinen tota, ohjelmaosuus tähän, tähän tota, meidän, meidän lähetykseemme. Kyseessä on nimittäin tällainen, tällainen tota, perinteikäs älä, tota, segmentti kuin Uutta Räminää. Ja Uutta hän on siis tämä minun, minun tällainen segmentti, että mä soitan, soitan tota, jonkun uuden, jonkun uuden tota, musiikkikappaleen. Teille, teille tässä tota, lähetyksen aikana. Ja se on sitten jo ennalta määrätty, että mä oon kaivannut, kaivannut jonkun uuden biisin uuden biisin tuolta niin, levyarkistoista. Ja tällä kertaa mä voin jo paljastaa sen verran, että se on viime viikolla julkaistua musiikkia tämä, tämä mikä on, on tulossa uudessa Rämiinässä. Siihen, siihen mennään kyllä sitten sen Ennen, ennen kuin se biisi soitetaan. Mutta haluan myös muistuttaa siitä, että viisi toiveita otan mielellä vastaan. Et jos teillä on jotain, jotain tota erityisiä viisi toiveita, niin mä olen, mä olen tota sen verran raivannut aikaa, että sinne. Jonku, jokunen viisi toive me ehditään tässä tämän, tämän tota, niin ilan aikana soittaa. Ihan varmasti. En. En ihan ihan pelkkään, pelkkään tota, täysin, täysin omaan omaan tota, niin ö, omaan intuitioni ja oman, oman musiikillisen intuitioni ole luottanut tällä kertaa. Halutaan, haluan mahdollisimman monipuolisen, moni, mahdollisimman monipuolisen soittolistan tästä ja tämän, tämän kertaisesta setistä ja haluan myös niin ö, nähdä että millaista, millaista musiikkia mun, mun niin, kuuntelija kuuntelee. Muutakin kuin näitä meikäläisen, meikäläisen valitsemia, valitsemia tota, kappaleita. Mutta tähän väliin lähetään tota, ehkä vähän erikoisen, erikoisen musan pariin, nimittäin mennä pois ihan tästä, tästä raskaasta musiikista. Lähetään sellaiseen musiikkiin, mihin mä tutustin tuossa kesällä. Mä kesällä tutustin tällaiseen esittäjään, tai tämmöiseen yhtiöönsä kuin Marjatta ja Heteka. Mä pääsin... Sitten tuossa kesä, kesäkuussa myös jututtamaan ö, lähetyksessä, kun olin tuolla toisessa, toisella radiokanavalla. Siellä järjestettiin kesäradiota, niin siellä tota, sitten ö, tämä Mariette Hetekäyhtyjen laula ja Kaisla. Oliko Kaisla Huovila, koska se oli oikealta nimeltä? No kumminkin. Niin, ö, Kaisla oli kumminkin tämä tota, henkilö, jota minä haastattelin, haastattelin niin ystäväni kanssa siinä. Sinä, tai sinä itse olin enemmänkin kuuntelun oppilaana, kun minulla oli silloin tota, hirveän tukkonen olo, hirveän kiva olla semmoisessa hirveän tukkasessa olossa radiossa että en mä muuten olisi, mutta no, eikä, mun, mun, mä olin kuitenkin arvioin, arvioin, mun olo kuitenkin huomattavasti paremmaksi, mitä, mitä se oikeasti oli. Mutta, mä, mä kuuntelemaan Marjottaa ja heteka ja älä lue Rouva bovary niminen kappale tähän väliin. Mennään siitä sitten, öö, ehkä sinne, niin Uuden pari, se on nimittäin ihan jännä pisi tulossa sieltä, mutta täällä väliin Maritin heteköjä, älä, älä lue Ruva Bovariin. Meillä on kolme No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Johtaa huonoille teille. Tiesin sen viimeistään silloin kun pyysin sen ihanan miehen meille. Syömään vesimelonia ja aivan vahingossa meidän Silla, taisin siihen ihastua. Älä lue rouva roi, te ette voi. hahmot voi valintoihinsa kuolla. Tiesin sen viimeistään silloin kun annoin sen miehen Sieluan nuolla. Myöhemmin ravintolassa on ja meidän kahden unelmista kasvaa muisto minussa. Älä lue rouvatovaria. Hi. Arjatta ja Heteka. Älä lue rouva Bovari on tämä kyseinen kappale, jonka kuulitte juuri. Tuosta kappalasta mutta sen verran, että se oli Kaisla Huovinen, joka tota, oli tosiaan minulla ja tota, ystäväleni Ville Köylä, Niin ää, haastattelussa tuossa kesäkuussa. En, en tota, juuri sillä hetkellä muistanut hänen, hänen koko nimeään, muistin vain ja Oli kyllä vähän semmoinen, että joo, <laughs> et, et, et, niin am, ammattimaista radiojuontoa, <laughs> ammattimaista radiojuontoa täältä, ö, näin niinku to, torstai-iltana torsta, torstai kello, kello seitsemän pintaan, mutta tota, meillä olisi aika lähteä kuuntelemaan uutta räminää tähän, tähän iltaan, ja tota, uutta räminää biisi on tosiaan, tai uutta räminää segmenttiä tässä ohjelmassa on semmoinen, Semmoinen ohjelma osio, että missä mä soitan jonkun uuden biisi. Joskus, ehkä, joskus useamman uuden piisi, mutta tuota, tällä kertaa ö, yhden uuden piisi, joka tuota, on va aika vastikään julkaistua niin, niin musiikkia. Ja puhutaan siis ihan muutamia vi viikkoja vanhasta tai tai jopa päiviä vanhasta kappaleesta. Ja tällä kertaa se on noin viikon vanhaa musiikkia. Kun Tuossa viime perjantaina tota, kouusto-liitosta tota, kajahti niin sanotusti Kouwosto molli. Eli, eli viikate julkaisi uutta musiikkia levyllisen verran, kokonaisen albumin verran. Ja sieltä tämä levy nimi on niin hiljainen. Ja sieltä sitten päätin valita yhden kappaleen. Se on se vähän nopeampi temposemman biisin tähän tota, Ö, niin, ö, nopeampi temposen, mutta samalla myös semmosen biisin, että siitä saisi jotain, jotain tota, sanottavaakin. Mä itse oon enemmän, enemmän kyllä tuolla viikaten musiikkia, kuuntelee, niin mä oon ehkä itse enemmän just sellainen viikateen kuuntelija, että kuuntelen niitä nopeampi temposi biisejä. Tietenkin tykkään sitä hidaaista mutta mä kuuntelen, kuuntelen sellaisia jossain määrin nopeatempoisempi, ja ehkä se nopeatempoisempi temposempi sopii tähän lähetyksen luonteeseenkin ehkä pikkusen paremmin. Tässä on kumminkin käyty jo hyvin vahvasti tuolla rockmusiikinkin maailmassa ja raskaankin rockmusiikin maailmassa, että on, tota, on monenlaista jo soitettu, kevyttä ja raskasta ja mitä lie, mutta tota, mennään kumminkin nopeateenpoisempaan musiikkiin koska tuo edellinen Marjatteetekan älä lue rouva bovarii on ihan, ihan hyvä tota, tonaalinen, tonaalinen veto tämän, tämän tuota viikotteen, viikotteen kanssa. Eli viikate julkaisi viime perjantaina, mikässä päivä se nyt on. Oliko se nyt ensimmäinen päivä jo, Joo, on pärjätty ensimmäinen 11. toista, ö, uuden albuminsa Hiljainen ja tota, sieltä löytyy muun muassa tällaisia, tällaisia ö, niin, valinnan va valinta, valintoja kun tällä viisilistaa ka ka katsoo niin koko levyhän siis koko levyhän niin täydellinen mun mielestä viikotellevinä. Siellä oli on muun muassa tämmöiset tota, biisit, mitkä on ainakin itse henkilökohtaiset iskenuot, on muun muassa Sekalpea nainen, Tulvaniityt, Haluaako Piepponen turpaan, Korttitalo, Juurettomat, Klaunimortem, kuka tahansa muu, Haamukirjoitus, ö, Hiljainen, siis kaikki biisit oikeastaan, mitkä tällä levyllä oli, niin paitsi tuommoinen tota, tommonen hidasta surumielistä musiikkia, lyhyt pätkä siitä, niin, tai ly lyhyt pätkä semmoista hidasta surumielistä musiikkia, niin se ei ollut ihan, ihan minua, minua varten, mutta tota, tämä koko muu levy oli ihan niin kuin, täydellinen kokonaisuus mun mielestä tätä viikate soundia. Mutta viikatteen piisi, mikä me tullaan soittamaan, kuuntelemaan tässä tämän segmentin aikana, on, on tota, semmoinen tämän levyn päättävä raita. Tämän hiljainen levyn päättävän raita nimeltään Yö yksin suutelee. Tämä on tämmöistä vähän nopeatempoisempaa V-soundia, niin ajattelin, että hei, miksi ei, miksi ei tuo sopisi oikein hyvin hyvin tota, niin äh, tähän, tähän tota, torstaa iltaa, ja myös olisi kiva kuulla teidänkin mielipiteitä, että oliko tämä semmoinen biisi, semmoinen biisi, mikä teihin nappasi. Eli Eli me lähdetään tähän väliin kuuntelemaan uutta ja kyseinen kappale on nimeltään Yö yksin suutelee. Ja sitten täällä löytyy levyltä hiljainen. Voitetaan, että me melodioita, mä oon Jefu, ja tämän jälkeen kuunnellaan vähän lisää suomalaista rockia jossain määrin. Suomalaista pop ainakin. Mutta palataan asiaa ihan pian. Ai, ai, ai, ai, ai, mikäs oli? Melankolien melodiat uutta ramiinaa. Mikä kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen? Jumala. Meinaa kappalekki muuten menee niin nopeasti, että meikäläinen ei tota, öö, <laughs> ehdi reagoida. Mutta siinä oli Irina ja tuhat turhaa, tarina, öö, tuhat turhaa tarinaa. Myös hänen uutta, uutta musiikkia häneltä tuosta noin kuukauden takaa. Vähän reilu ehkä, mutta kumminkin. En, tota, öö, oikein, oikein maittava viisi. Tuota, Voin sanoa, että on ollut muuten tuolla so, niin, niin suunnitte suunnittelulistalla ja niin kuin, tota, soittolistalla jo sieltä, niin kuin, sieltä kun mä tota, aloin kaavailla, että tällais, tällaisen lähetyksen haluan tehdä, että mitä, mitä mä haluan soittaa tässä lähetyksessä. Niin, niin, niin, niin, tämä on ollut siellä ihan alku alkua hetkestä lähtien listalla tämä biisi. Ja ajattelin, että no, alukin mietin, että toisi voinut olla rähi äh, uutta räminää biisi, mutta ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Viikato ehkä pikkasen isompi, isompi julkaisu, minulta, jos minulta kysytään. Tässä tota, kattelin katselin uutisia. uutisia tota, niin, ennen, ennen lähetystä tai, tai taas, lähetyksen alku, alkupuolella ja täältä, tota, löytyi tällainen, tällainen tota, niin, uutinen liittyen tähän tota, mm, uutinen löytyy liittyen pelielokuviin. Nimittäin muro uutisoi näin, että surkea Borderlands-leffa vaikutti pelien myyntiin yllättävällä tavalla. tech Interactive on myöntänyt Borderlands-leffan ollen pettymys, Yllätys. Ja se oli aika huono. <laughs> niin kuin munkin mielestä. Mutta tota... Öö, mutta tota... Mutta näin uutisoi tästä elokuvasta, että... Tai tästä uutisesta, että Suosittuun toimintapelisarjaan perustuva Borderlands-elokuva oli myös julkaisijalle pettymys, mutta ei katastrofi. Uh, Tech2 toimitusjohtaja Strauss Zelnick kertoo kertoi sijoittajille, että ei elokuva haitannut itse asiassa Borderlands-brändiä, vaan jopa auttaa näiden myyntien kasvattamisessa, uutisoi IGN. Uh, Zelnik myös samalla leffan todistaneen, kuinka vaikea yhtiön omistamien pelisarjojen siirtäminen on, niin muihin medioihin. Että, niinku ei ei kaikki voi tehdä semmoista Super, super Mario Bros. Movieita että, tota, tai Super Mario Movieita. että, niinku ei ei aina, ei aina voi, ei aina voi tehdä niin oikeasti kovaa, kovaa tai semmoista, niinku kovaan luokan hyvää, hyvää pelielokuvaa. Tietenkin myös Super Mario Bros. moviekin siinäkin oli, tota, jonkun verran vir, virheitä ja niin tämmöisiä tota, asioita, mitkä vähän, mitkä vähän hankas vastaan, mutta eipä voi ainakaan sanoa, että niin, mutta jos jossain määrin tota Borderlands-elokuvaa voi edes, tota, jos sitä voisi jotakin edes niin kehua, niin on se, että se on ehkä vaikuttanut niin, pelien myyntiin positiivisessa, positiivisessa merkityksessä. Mut joo, äh, mä itse en tosiaan Borderlands-elokuvasta oikein tykään. Nyt mä aluksi olin, että no, hänen kritikot on sanoa mitään tästä, mut sitten kun mä vähän aikaa, vähän aikaa sulattelin noihin asiaan, ja tota, sitten juttelin ystäväni kanssa tästä, tästä elokuvasta syvemmin, niin kyllä siinä sitten tuli semmonen, semmonen niin, äh, huomio, että ei, ei tuo niin, äh, leffa, että ei se leffa kyllä, Leffa kyllä nyt kovi, kovin hyvää ollut. Mutta äh, me lähdemme äh, tämän, tämän tuota, uutisen jälkeen kuuntelemaan lisää musiikkia. Nimittäin täällä olisi Miika Machine Sheen äh, TikTokista ja taitaa olla Instagramissa ja missä muualla, YouTubeissakin. Youtubessakin vissin tämmönen tota, niin rumpuvideoita tehnyt heppu, niin kumminkin tuolla somen, somen puolella niin nimeä, nimeä tota, saanut oikein lihaksikas, lihaksikas heppu. On tehnyt myös uutta musiikkia tuossa viime viikolla. Taisi tämäkin julkaisu olla, olla tuota, joo, viime perjantai julkaisu. Ja häneltä tämmönen, hyvin, hyvin tämmöistä niin suomalaista, niin perinteistä suomalaista musiikkia mukaileva mukaileva tuota biisikuin surun vieraakseni niin sain tuota, niin on erittäin, erittäin mielenkiintoinen mielenkiintoinen veto ajattelin että hei tämäkin sopii oikein hyvin sopii oikein hyvin tähän, tähän kohtaan iltaa koska pian Pian pitäisi valmistautua pikkuhiljaa soittamaan ehkä yksi tämän, voi voi, siis mun, mun tota, tämän, tämän tota radioverkko, ra, radioverkko eraan voisiko sanoa näin, yhden, huvittavimmista ja ehkä niinku myös sillä tavalla, että pitkä, pitk iso töisimmästä segmentiä, nimittäin siitä on nyt aikaa, siitä on nyt aikaa, ohjelmaosuuden tota, uusi, uusi osa pitäisi kohta, kohta pistää soittoon ja siihen, siihen kestää on, ke, on vielä aikaa, mutta, niin, mutta tota, pitää pikkönen alkaa valmistautua tuossa, ja siinä on nimittäin hyvin mielenkiintoinen toteutus tällä kertaa mitä siitä, mitä, siitä, tota, niin, ää, mitä siitä jaksosta voin sanoa voin sanoa nimittäin, että tämä kyseinen jakso tulee olemaan osa yhtä isompaa kokonaisuutta sitten, että tästä. tämä jakso, mikä te nyt tulette kuulemaan koht, kohta tässä lähetyksen aikana, niin on, on vasta alkusoittoa tälle, tälle tuota, niin, äh, ruodinnalle, mitä me tullaan tässä tämän, tämän kertaisen lähetyksen sekä seuraavan lähetyksen kanssa sitten käsittelemään. Mutta tähän väliin, Miika, tämä siin ja surun vierakseni sain. Lähetään kuuntelemaan vähän perinteisempää suomalaista musiikkia. Mä lainkaan liian melodiat. Yli hyvän ja vuodesta 2017. Mun sydämeni niin kovin särkee, kun mä en oo kenellekään tärkee. Surusta sekaisin kun pääni mä sain, nyt ikäväni laulan mä ain. Sain. Kun aamun neljän aikansa kuuntelet tämän biisin Ja mietit miksei elämäsi ollutkaan niin isi Kyllä potki hampaat sisään jokaiselta Ja silti me vaan mitään takas joka kerta Sydämeni niin kovin särke, Kun mä en oo kenellekään tärkeä Surusta sekaisin kun pääni mä sain Nyt ikäväni mä hain Voisin itseni mää pian kai tappaa, kun ei paha millään lakkaa. Surun mä sain nyt ja rakseni vain se ain kulkeun rinnallain. Ei halamalla itseä saat tuskaa helpommaksi, maailman painoa kantamaan Kutani makaan ja itke lattialla, täki puka vaan yhsi millin puran alla. Häviääkö tuska vasta mullan alla, ei toivon merkkejä näkynyt Jumalauta. Tans sydämeni niin kovin särkeä, kun mä en oo kenellekään tärkeä suusta. Sekaisin mun pääni, niin mä sain mitikävän. paatoksellista. Kyseessä oli kappale nimeltä Surun vierakseni sain ja esittäjänä Miika Tämä Siin. Olikohan nyt oikealta nimeltään ää, nyt, nyt en kyllä Peruna vie. Pahoittelen, pahoittelen tuota niin Pahoittelen tuota meikäläisen niin, ä, yskän puuskaa, mikä tuossa iski juuri. Ja toi aivastus tuotaisi enemmänkin olla ei mikään yskän puuska. Mutta siis tota Kyseessähän oli tällainen, tällainen esittäjä tällä kappaleella, kun tota, pitää muuten varmistaa tämä, että, että kuka tämän kappaleen alunperin tehnyt. Miikka Cavonius. Kyllä. Eli Miikka Cavoniukselle paljon kiitoksia tästä biisistä. Tämmöstä, suomalaista paatusta ehkä vähän mukaileva. Tai suomalaisen musiikin paatusta vähän mukaileva. Kappale kyseessä vain Tietenkin pieni, pientä pende niin tuossa niin oli muka tai passossa tota, oli havaittavissa mutta kyllähän, tuo, kyllähän tuo, niin, ehkä se, tuo tuo olisi toiminut ehkä pikkasin, jos olisi toiminut vaikka ihan puhtaalla, puhtaalla tota, niin, akkarilla tehtynä tuo biisi mut kyllähän tuo tollekin toimi Olihan tuossa kumminkin kaikki mahdollinen, ehkä se oli tehty vähän semmoinen kieliposkessa ajatuksessa, että siinä oli kaikki tuommoiset mainittu 9 milliset, 9 millinen purana ja it, itsensä tota, tappaminen ja rakkauden kaipuu. mitä liian muuta näitä, näitä tota, tyypillisiä, tyypillisiä juttuja noissa tota, suomalaisissa, suomalaisissa tota, niin, äh, niin, äh, synkistelybiiseissä on. Ainakin, ainakin useimmit, useimmiten, kun, voiko joku oikeasti niinku heittää, että jos, mä nyt heittäisin tästä teillä vaikka tämmöisen niin pienen, pienen kysymyksen, että mitä kuuluu tuommoiseen niinku suomalaiseen paatokselliseen biisiin, että jos on niinku tämmöistä kunnon, kunnon niinku surua, että pitäisi, puhutaan yleensä, niin jos suomalaiset niinku, niin sydänsurukappaleet puhutaan, niin mitä siellä sydäns, sydänsurukappaleissa yleensä on? Mitkä tota <tuhu> niin, on niinku, mitkä ne kulmakivet siinä tai kulmat siinä siinä tota, genre biisissä Et onko siinä pelkästään onko se vaan pelkästään sitä että siellä on näitä itken tornissa rai, rai rai ja niin edespäin, vai onko se, va vai onko se puhtaasti sitten sellainen biisi että, että tuota, se kuulostaa jota kuinkin. <tuhu> Jotakuinkin niin kuin, aina vaan, aina vaan tota, tämän tyyppiseltä, tyyppiseltä tota, biisiltä sitten, että kuulostaa se sitten siltä, mitä me kuultiin Pasilassa silloin monta vuotta sitten. Sitten on mutta reilu kymmenen vuotta, kun se kyseinen jakso on tullut, tullut Pasilassa, tota, missä on tämä, tämä seuraava biisi nimittäin. Kuulemme tämmönen, tämmönen sovitus tota, ö, Tomi Pakarisen, tai tämmönen sovitus tuosta Pasilassa, Pasilan soineista niin ö, suomalaista iskelmä, ö, vaatoksista rock-iskelmäkappaleesta nimeltä Karrelle palanut enkeli. Me tullaan kuulemaan hyvin erilainen versio siitä, ja me kuulemme semmoiselta kuin Tomi Pakarinen tämän kyseinen kappale. Koska mä haluan antaa esimerkin tämmöistä suomalaisesta Suomalaista erittäin vahvasta suomalaista paadoksesta tämän viisin bi kautta. Alankolian melodiat ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Haluaisin antaa esimerkin tota, niin, paatoksellisesta suomalaisesta kappaleesta. Tomi Pakarinen ja Karrelle palannut enkeli. Tässä on tosiaan alunperin äh, Basila-animaatiosarjassa tota, Andy, Andy tota, Niin äh, laulama kappale kyseisessä animaatiosarjan jaksossa, jonka nimi on itse asiassa Karre, Karrelle palannut enkeli. Niin, äh, äh, tämä... <laughs> Tämä oli kyllä jotenkin semmoinen niin kuin, täy, täydellinen suomalainen paatoksellinen kappale, <laughs> ainakin, ainakin jos multa, multa siis kysytään. Mutta äh, haluan, haluan kyllä selvittää vähän myös, myös teidän, teidän tota, kuulijoiden mielipiteitä tästä, että mitä elementtejä tämmöiseen suomalaiseen äh, niin, paatokselliseen kappaleeseen kuuluu, ja että onko, onko tämä Tomi Pakarisen esittämänä sovitettu tai, tai, tai tämä Tomi Pakarissa sovittama Karel Palannut Enkeli. Hyvin hyvä esimerkki tästä paat suomalasta paatoksesta vai onko niitä paljon pa vai onko niitä olemassa vielä paatoksellisempiä kuin tämä tämä kappale. Että tämä on kumminkin omalla tavallaan tämmöistä öö ehkä vähän tonne yön, yön suuntaan vetävää vetävää Rock parodiaa tämä, tämä kyseinen kappale, mutta uh, niitä, on, niitä on moneen suuntaan. Mennään kuitenkin tähän väliin hieman, uh, hieman tonne, tota, uh, en, en nyt sanoisi, että mennään, mennään tota, pysytään tässä rokk-musiikissa. mennään vähän, vähän hetkeksi aikaa, aikaa johonkin muunlaiseen muuhun, musiikkiin, ja, mutta pysytään Suomessa kumminkin. Pysytään nimittäin Suomessa aika pitkäkin aika tässä, tässä hetkessä. Nimittäin, ää, tässä kun tein tota musalistaa musa ja kaivoin, kaivoin tota, kuuntelin ja kaivoin biisejä tähän, tätä listaa varten, niin ää, mä löysin tällaisen, tota, onko tää nyt rap, rap kollektiivin, kuin BÄMÄ. Mä oon itse joskus kuullut tästä. Tästä bämä nimisestä ää, rap, ää, tai tästä hii, niin, niin, niin, ää, suomalaisen musiikin tota, kollektiivista. Mutta valitettavasti valitettavasti jäänyt minulta aivan, aivan sivuun noin muuten. Tota, Tämä tää, tota, saa aina mietityttää, kun mä kuuntelin tämän tämänkin kollektiivin musiikkia, että kun siellä mainitaan bämä, tämmönen, niin kuin, että puhutaan aidosta. Mikä tää juttu on tää, että pitää mainita, että on aito? Että niinku, eikä sä aito, jos sä ihan, ihan vaan tekemällä itse omaa musiikkia. Että tota, niin, et eikä sä aito silloin, jos tota, niin, niin, niin, niin ää, jos sä, niin, jos sä tota, että että painoita olevas aito. Etek, kyllähän sä oot aito ihan, ihan sellasena, tota, muutenkin sä oot aito. Vai onko, vai onko muut vaan posereita? <laughs> Toisaalta. En, en, en mene sanomaan. En mene sanomaan. Mä, mä, mä en oikeesti tiedä. Mä en oikeesti tiedä että tämän... Mulla on aina kaikkia tämmöisiä vähän ihmetyksen aiheita, mutta näin näinhän se on aina ollut. Mulla tota, tässäkin ohjelmassa aina. Aina ollut semmonen tilanne, että minä on, on ihmetel vai jotain tosi tosi pientä asiaa jossain jossain tämmissä musaan liittyvissä jutuissa mutta tuo DJ Nosaurus kyselee tuossa aiemmin että mikä toi raira raira Rai oli ihan toimme vaan kurin kyseessä oli tota esittäjänä oli tämmöinen kuin Tomi Pakarinen kappaleen nimeltään Karrelle palanut enkeli ja kyseessä on kappale Vasila-animaatiosarjasta. Oli muistaakseni kolmannella tai neljännellä kaudella, mutta kumminkin alkupäin kausia oli, oli kyseessä. Ja tota, tämmöinen jakso, missä, missä tämän ää, niin, ää, ää, Andy Suon silmän kappale aiheutti erässä, erässä henkilössä hyvin, hyvin väkivaltaisia tuntemuksia. <lacht> niin niin totta, että se pisti, pisti talonsa. Talonsa säpäileeksi, kun kuuli tämän, tämän tota, karrelle palanen enkeli. Mutta oikein tämmönen, tämmönen tota, suomalainen päätöksellinen biisi. Mutta tämä väliin mennään kuuntelemaan Bämää. Kappale nimeltä Jumala on muija. Vähän, vähän tämmöstä, niin äh, yritän, yritän pitää sen nyt, nyt myös mahdollisimman, vaikka, vaikka tämmöstä raskaspainotteesta musiikkia ollaan kuunneltukin tänä iltana, niin silti yritän pitää monipuolisena tämän listan. Tämä on ja on muija ja mukana tässä kappaleessa on Marja Sisko Aalto. Tämä on veikeä viisi, jos multa kysytään. Mutta palataan seipisin jälkeen asiaan. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. syttyvä vämä Jumalan luoma, Jumalan kuva seiska ristiin naulittuna Mä en tullut tänne käännyttämää Epäilen jokaista käännyttäjää Kelle sä elät ja sä kuolet Nähdään sateen sateenkaadon tuolle puolen. Hänen edessä alttarilla Hotellituskat valkarilla. valkarilla. Tää on se liike ja herätys Joka tämän uskon Mästä kädet ilman. Ei vastaako kun sä, kun ramun mun jumalien nimiin Mut sä et tavataanu seiva, kuhtanu mua Kun sä kysyt, onks mä madonna vai uora? Mun ohdin ristiä, jalat sekä vihkiä Valat, peittää tissit ja naavan En mä tiedä, kyllä pistit paha Ei herra, ei vapahta, ei Pilve reunalta selos. Rakkautta ja hyvyyttä Jos odotat hyvää toisilta ihmisiltä Niin ole hyvä heille Katso minä tuon uutta Nyt se esiin Ettekö huomaa Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu Eläkää rauhassa kaikkien kanssa Suuret on synnit kun vedetään kännit Jumala on muja Koko bändille bännit kun näytetään nanna. Tämähän oli ihan pätevä tota. Tämmönen, tota niin ää, voisiko voisko sanoa tobmene club bangeri jossain määrin, jossain määrin. Tälle meikäläisen, meikäläisen tota, niin ää, ää, mie, meikäläisen mie Meikeläsen mielestä. Okei, oikeen veike. Veike olonen biisi ja vaikkakin, vaikkakin niin tota, saattaa jon, jonkun mielestä olla ehkä vähän liia hällä jantata semmoinen että onko onko Jefulla kenties lakintismallisti tiettyjä tiettyjä tuota niin tietunlaisia niin su suosiko tiettyjä juttuja näissä biisissä mutta ah, toi on toi kun mä ton mä kuulin eilen kun eilen kun tein viimeisiä viimeisiä tota niin viilauksia biisilistan niin niin tota Jotenkin tykkäsin tuosta, tuon biisin fiiliksestä ja siitä niin samaan aikaan tuosta sanomasta, mikä tuossa biisissä oli. Et niin. Et halut, haluttiin ehkä haluttiin voimannuttaa, haluttiin voimannuttaa niin, äh, kauniimpaankin kauniimpaakin tuota sukupuolta tässä kappaleessa. Ja vähän, vähän kapinahenkeäkin mukana. Oli ihan kiva. Oli ihan kiva. Ö, tässä kohta Polin alkaa meikäläisellä tuo, niin ö, siitä on nyt aikaa niminen segmentti. Ja mä haluan sen verran tästä nyt valaista etukäteen, että tämä on ensimmäinen osa. Tämä mä siis, tää, tää on tämä kokonaisuus, tämän tämänkertainen jakso. Se on jaettu kolmeen osaan. Mutta tuota, tämä on sitten ensimmäinen osa, ensimmäinen tämä kokonaisuus tässä on tai tämänkertainen kertainen, niin tämä kolmiosainen kokonaisuus on osa vielä isompaa kokonaisuutta, mikä mulla tulee tässä sitten myöhemmin toinen, mikä tulee sitten myöhemmin, myöhemmin tota, pari viikon päästä sitten kun todennäköisesti tässä on vetämästä ja lähetystä, niin tulee, tulee sitten seuraava osa isompi osa tähän tota, tähän niin ä, journalistiseen segmenttiin liittyen tämän kertainen en käsittelee yhtä yhtä tuota, niin, ä, yhtä osaa tästä suomalaisesta musiikkikulttuurista ja yhtä aikamme, aikamme tuotteesta kun puhutaan tämmöisistä ä, 15 minuutista parrasvaloissa. valoissa eikä, eikä missään kovin, no voidaan sanoa, että aika neutraalissa mielessä ja jossain määrin myös semmosissa, että sattu joissa tapauksissa jopa mennään mattokialta aika nopeasti, mutta siihen mennään kumminkin Uniklubi tota, yhtyeen kautta ja voin sanoa, mutta Uniklubi myös osittain liittyy tähän, liittyy tähän tota, tämänkertaisen jaksois, jossain määrin. Ainakin, ainakin sivumannin osalta. Mutta mennään kuuntelemaan uniklubia ja aivan uutta uniklubin musiikkia. Kappale olisi Lala Sangrila, mikä tuota niin olisi, olisi tässä. Niin teille tiedossa, tiedossa näin. Tota, ennen kuin lähdetään, lähdetään kuulemaan tämän meikäläisen, meikäläisen tota, pieni, pieni luento tästä niin äh, eräästä tietystä musiikin aikakaudesta täällä, tässä, niin, äh, tässä tota, suomalaisen musiikihistoriassa. Alankolian melodiot ja häävalssia ei tämä tahtiin tanssita. La, la, la. Ja melodiat. Ja siitä on nyt, nyt mennään vuosituoneen aluun aikaan, kun suosionsa huipilla oli kaikenlaiset televisioon laulukilpailut, joissa nuoret musiikkiurrasta haaveilevat rivikansalaiset lähtivät kokeilemaan onneaan. Näitä ovat esimerkiksi Popstars, Idols ja X-Factor, unohtamatta jo 12-vuotiaasta tulokasta The Voice of Finlandia. Erityisesti tähän ensimmäiseen eli Popstarsin haluan tarttua tämänkertaisessa jaksossa. Suomessa nämä musiikkikilpailuohjelmat saivat alkunsa vuosina 2002, kun alettiin esittää uusi selantilaiseen formaattiin perustuvaa Popstars-nimistä ohjelmaa jo vuosikymmeniä jatkuneen perinteisen syksyn sävelle kilpailuohjelman tilalla, koska he kokivat tämän ohjelman konseptin olleen jo vanhentunut. Tämän Pop-musiikkiin keskittyneen ohjelman formaatin ensimmäisellä tuotantokaudella etsittiin jäseniä tyttöbändiin monen erilaisen vaiheen kautta. Tästä ohjelmasta on ponnistanut tähtiin muun muassa rap-artistikana, sekä pmp yhtyönä tunnettu kaksikko Paula Vesala ja Mira Luoti, jotka putosivat ohjelman viimeisessä vaiheessa. Ensimmäisellä tuotantokaudella rakennettiin kolmihenkinen tyttöbändi nimeltä Kimmel. Alun perin yhtyö oli nelihenkinen, mutta yksi jäsenistä jätti yhtyeen vain kuukauden jälkeen, vedoten erimielisyyksiin ja tämä sai Jonna Christensenin aloittamaan soolouran. Gimmelin ydinjäsenistöön kuuluvat Susanna Bari, nykyisin teatteriuraa tekevä Usma Olava ja nykyisin Yksi Suomen menestyneimmistä naisartisteista, Jenni Vartiainen. Gimelin tarina oli lyhyt, mutta loistokas. Kaksi vuotta kestäneen äidin aikana he ampaisivat raketin lailla platinaiselle taivaalle heti ensimmäisellä sinkulohkaisullaan, Etsit muijaa seuraavaan nimisellä kappaleellaan. Se nousi ensimmäisellä listaviikolla Suomen virallisen single -listan ykköseksi ja pysyi siellä neljän viikon ajan. Esikoisalbumi Lentoon julkaistiin sopivasti joulumarkkinoille marraskuun 22. päivä vuonna 2002, ja kuten arvata saattaa, albumi lensi suoraan kärkeen ja siitä tuli vuoden 2002 myydyin albumi, 92 000 levyn kappaleellaan. Myöhemmät levyt kaksi kertaa enemmän ja pisaroita ja kyyneleitä saivat karumman kohtelun myyntilukujensa osalta. Yhtiön tarina sai päätöksen vuonna 2004, kun Susanna Beria alkoi kyllästyttää yhtiön suosion tuoma julkisuus. Tämä oli siis yksi näistä syistä, miksi Gimmel hajosi. Vuonna 2013 Gimmel teki hetkellisen paluun, kun he esiintyivät yhteen järjestämällä salakeikalla. Kysyin ihmisten muistoja sosiaalisessa mediassa tämän yhtyeeseen liittyen. Eräs muisteli Gimmelin saaneen eräällä keikallaan käpykakusta vuonna 2003. Tässä viitataan Mietaan Nuursoseuran talolla helmikuussa 2003 pidetyllä keikalla tapahtuneeseen välikohtaukseen, jossa Usma Olavan olkapää otti osumaan tästä käpykakusta. Kakuttajina toimivat kolme parikymppistä nuorta miestä. Taisivat nämä kolme nuorta miestä olla melkoisia ja Gimmelille, kun halusivat ikäisiltään nuorilta naisilta huomiota. Eräälle miehelle noin 20 vuotta sitten kosken suurlaavalla extemporeina koetusta keikkakokemuksesta jäi käteen se, että yleisönä oli pääosin nuoria tyttöjä ja lämpäriyhtyönä oli joku paikallinen autotallibändi, joka kantoi nimeä Uniklubi. Eipä tiennyt tuo paikallinen autotallibändi, että heistä tulisi vielä jotain todella suurta. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Tuli on melodiat ja siitä on nyt aikaa. Vuonna 2004, kun Kimmel lopetti, alkoi uusi Popstars-kausi, jossa pelkän tyttöbändin lisäksi hakka saattiin myös poikabändi. Toisella tuotantokaudella finaalissa nämä kaksi rakennettua yhtiötä kisasivat paremmuudestaan. Kilpailu voitti jo 90-luvulla lastenlaulukilpailut enava tähdessä ja karusellissa kisannut ja jälkimmäisessä voittaneen Rene Haaviston. Jackson Shurifonian ja Ari Puron muodostama Riot Index. Yhtyeen taru ei tosin kestänyt kovinkaan pitkään, eikä heidän ainoaksi jäänyt esiko kun mukaan nimetty JJJ-albumikaan menestynyt kovin kummoisesti, vain 34 ja kappaletta. Yhtyeen tarina päättyi elokuussa 2005, vain alle vuosi yhtyeen perustamisesta. Indeksin pojista vain Ari Puro on kymmenen vuotta jälkeenpäin tapahtuneesta tullut julki siitä, mitä indeksille tapahtui. Yhtyölle koetti hyvin äkillisesti karuarki ja loppu. Kaikki keikat peruttiin ja matto vedettiin lähes kirjaimellisesti alta. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen Ari alkoi tehdä paluuta musiikin pariin kirjoittamalla biisejä ja tekstejä pöytälaatikkoon ja lopulta keikkala Duona ja Susanna Erkinheimon kanssa. Vuonna 2015 Puru onkin nähty The Voice of Finland-ohjelmassa 16 parhaan kilpailijan joukossa osana Olli Lindholmin valmentamaa joukkuetta. Ohjelmassa toiseksi tullut tyttömändi on sitten toinen tarina. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Etätoista ei Mun mun rauhan Sä säädöille sait Lähdit ovia paiskoen Riikoit jotain kun takisi hait Auringon ympärillä valvon sun vuoksesi Ja, melodiat. ja siitä on nyt aikaa. Indexin tarinan loppuessa alle vuodessa oli toiseksi tulleen tyttöbän Dianen tarina huomattavasti pidempi. Tosin, heidänkin tarunsa päättyi vain muutaman vuoden jälkeen. Yhtiössä vaikutti neljä jäsentä. Daniela Lainela, Mia Huovila, Eeva-Leena jainen ja tea Hiilloste. Yhtiö sai Popstars 2-ohjelman finaalissa 45 äänistä, eli reilut 45 000 ääntä. Heidän esikoisalbuminsa Perhonen julkaistiin maaliskuussa 2005, ja se myi vain vaivaiset 10 000 kappaletta. Myös heidän toinen ja viimeiseksi jäänyt albuminsa VIP ei ollut mikään myyntimenestys, ja se jäi jopa esikoisalbumia vähemmälle huomiolle parhaimmillaan sijoittuen Suomen virallisella albumilistalla vain seitsemänneksi ja pysyi neljän 10 parhaan levyn listalla vain neljä viikkoa. Janen tarina päättyi keväällä 2007. Yhtyjen jäsenistä vain Mia Huovila ja Tea Hiiloste ovat jatkaneet musiikin parissa. Hiiloste aloitti syksyllä 2005 lasten musiikkilohjelman Kidstop 20 juontajana ja vuotta myöhemmin hän alkoi juontaa yhdessä Staraukelaa olupeliohjelmasta ja Skabada badu. Se seikkailuohjelmasta tuutuun juontajaräppari Kanan kanssa MTV3-kanavapaketissa mukana tulluta juniori lasten kanavaa, sen käynnistyessä vuoden 2006 lopussa. Tämän lisäksi hän on alkanut tehdä omaa musiikkia painottajan pääosin kuulijakuntansa junioreihin. Huovila taas on ollut mukana fiittinä Uniikin, Cheekin ja Pyhimyksen kappaleissa. Ette mut ikinä arvaa, ketä päästään taas tylyttämään tästä vartin parasoleen leimauksesta. Kyllä viimekin jaksossa kuultua ristoasekaista. Seuraavassa sonassa käsitellään sitten se toinen 2000-luvulla suuren suosion kerännyt musiikkikilpailu, josta jopa jäikin jotain käteen. Mutta ainahan me voidaan todeta, että siitäkin on nyt aikaa. Melankolia melodiat, ja siitä on nyt aikaa. ja Perhonen oli tämä viimeinen biisi, mikä te kuulitte, mutta ennen sitä, mutta tuossa siitä on nyt aikaa segmentin aikana kuulitte kappaleet, etsit muijaa seuraavaa, joka oli esit, jonkun esittänyt Kimmel äh, indeksin kappaleen, ku, äh, nimeltään Auringon ympäri, ja nyt oli sitten tää Perhonen, että joo, kuulitte kolme kappaletta tänään, niinku, niinku tota, siitä on nyt aikaa segmentin aikana. Ja ajattelen, että se on ihan oikeasti, tämä oli sen verran iso aihe. Tämä oli sen verran iso, iso kokonaisuus, tämä, tämä tota Popstars-aihe. Tota, että mä päätin, päätin jättää ää, seuraavalle kerralle erään toisen ison, ison tota, musaohjelman aiheen. Ja mä jopa vähän mietin, että pitäisikö mun tehdä siitä ihan oma jaksonsa. Pitäisikö minun pitää vetää siitä ihan oma niin tota, lähetyksensä sitä aiheesta? Eli tota, puhun siis nyt tästä, tästä tota, äh, aiheepiirinä, aihe kun puhun äh, niin, äh, tästä idolsista. Pitäisikö minun siitä tehdä ihan oma aiheensa niin, tai ihan oma lähetyksensä, että soitan soitan niiden niiden musiikkia tai näiden idols-esiintyjien musiikkia ja käsittelen sen sitten ihan tämmöisenä omana kokonaisuutenaan. vai että pitäiskö sitten ihan lähetyspainotusteemalla lähetyspainotus niiden eri esiinty, eri idolsista niin niin, ähm, idolsista niin levyttäneiden artistien musaa. Siinä olisi, siinä olisi oma kokonaisuutensa. Sitten pitäisi vaan valita ne kaikista, kaikista niin kuin sellainen tietynlainen kokonaisuus. Että hei, tehnyt tätä, tätä, tätä, sun tehnyt tänne, tänne tän, verran. bla bla bla bla blä. Onhan ne kumminkin, kumminkin osa, osa tehnyt pitkäänkin, pitkäänkin musiikkia. Osa, osa on kadonnut vähän niin ajan saatossa pois, pois musa, musakentältä. Olisi hirveän kiva kuulla teidänkin mietteitä, että tuota, niin, miten, miten tuota, niin, te, miten, mitä olisitte mieltä semmosesta, että jos mä tekisin idols aiheisen lähetyksen tässä parin viikon päästä. Olisiko siinä, sitten, olisiko siinä sitten runko, runko ensi kerralla? heidänkin musiikkiaan on monenlaista. Sitten tota, öö, mennään takas rockmusiikkiin. Mä on kohta on aika. että tota, mä haluan sen verran, sen verran antaa teille vielä arvon aikaa että pari biisiä. Tämä ja tämä seuraava biisi ja sen jälkeen että mitä tota, Instagramissa on tota, annettu numeroita että mikä mikä biisi, mikä biisi me soitetaan. Mutta koska mä haluan vielä lisää tähän Tähän, tota, niin vettä tähän myllyyn, niin te saatte laittaa myös tota, niin tuolla Discordissa ja myös siellä radioverkko.fin tota, irkissä ja myös tuolla radioverkko.fin huutolaatikossa niin oman mielipiteen, että kumpaa me lähdetään soittamaan tässä lähetyksen aikana vielä. Meillä on nimittäin valittavissa kahdesta esittäjästä hyvinkin tunnelmaan sopivasta esittäjästä niin, äh, musiikkia, nimittäin 51 koodia, vai kuunnellaanko me mieluummin sitten Sturm und Drangia. Eli mennään tuonne 2000-luvulle jälleen, Pysytään sen, mennään sen 2000-luvulle ihan senkin takia, että on jotenkin toi äh, niin tuommoinen Synkkenevä sää ja tämmönen, niin se tuo nämä kaksi nimenomaista biisiä, mitkä mä mietin tuohon, niin, niin tuo hyvin, hyvin jotenkin niin, öö, öö, mieleen tämä synkkenevä sää ja tuo ehkä vähän ku kuurainen, tuota, kuurainen ja ensilumen tuota, peittämä Suomen maa, mutta... Me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin Staminaa, ja, tai ST1, eli Staminaa. Ja. Lähdetään kuuntelemaan levyltä Nosebo, niminen Nosebo-levyltä. Lähdetään kuuntelemaan musiikkia, ja, tai, ja kappaleena, minkä minä valitsin tästä, tältä levyltä, on nimeltään Arveton, on Arvoton, ja Stamina Nosebo on semmoinen levy, että sitä tulee kunnaltua erittäin harvoin, mutta toisaalta mä olen itse tos pari viikkoa sitten niin aloittanut semmoista pientää sivuprojektia itelleni, että minä kuuntelen noita CD-levyjä, mitä minulla on hyllyssäni, ja, ja tota, kuuntelen niitä sitten tuommoisella kannettavalla CD-soittimella, niin, niin tota... Sitä kautta on tullut sitten Staminan toi Nosebo kuunneltua kannesta kanteen ja tämä Arveton on arvoton oli yksi niistä piisestä, mikä sillä siltä levyltä kyllä tarttui erittäin vahvasti tähän tämän, tämän tuota, kertaiseen lähetykseen ja ehkä tulevaisuudessakin noita niin levyhyllyn poimintoja muu, muu, muussakin vaiheessa lähetyssä tulee kuulumaan, kuin pelkästään tossa tota, niin ää, kun tuossa tota, hitissä, mikä tullaan kuulemaan tuossa todennäköisesti tämän, tämän lähetyksen loppusuoralla. Mutta tähänpä niistä ja arveton on arvoton. Rengoriamme radiot, ja sekin rattui Sevamofantasmikin varretsa. Kamiina Arveton on arvoton. Tämä on kyllä semmonen levy tämä Nosebo, että tätä on tullut tuo aivan liian vähän. Että, tota, tämä on semmonenkin levy, että tämä, silloin kun tämä tuli, niin tätä tuli kuunneltua jo silloin tosi vähän. Että tämä vähän niin kuin tuli, mutta tämä vähän myös niin unohtuu staminan tämmösen niin stamina fanina kun olen, niin tai staminan kuuntelijana, niin toi levy jotenkin, ehkä se oli senkin takia, että kun se oli vähän heikko. Jotenkin tuli semmonen fiil, että toi levy on vähän heikko, ja tota, silloin toisaalta mä oon silloin, kun mä oon tämän nosebo ostanut, niin mä oon ostanut sen sillä, sillä ajatuksella, että mä soitan tätä sitten tota, radiossa. Ja, ja tota, tämä oli tämä oli itellä just semmonen levy että tämän nostin. Ostin silloin kun tää tuli ja mä ajattelin että ei saa ei saa kieli, että että, tästä, että tästä soitetaan sitten jotain hertsilässä. Silloin kun, tota, silloin, kun olin toka vuotta. jo toka vuotta hertsilässä niin tota, Silloin ostin, ostin noita musalevyjä sillä ajatuksella just, että yllytä, hyllyn täytteeksi, hyllyn täytteeksi, mutta samalla myös sitä varten, että saa niitä soittaa tuolla nuorisokanavalla. Oli oikein hyvää veto koska minä äh, tota, soitin tasan yhden biisin. Varmaan siltä levyltä silloin, silloin tota, kun tota, sen, sen levyn hommasi. Mutta tota, jälkikäteen on tullut sitten soitettua Parikin kertaa, parikin kertaa radiossa tätä kyseistä levyä. Onkin vähän vain niitä, niitä tota, vähemmän soitettuja biisejä tämän levyn, tämän levyn täytteen. Pitäisi, pitäisi kyllä enemmänkin. Pitäisi kyllä enemmän kuunnella. Ja muutenkin pitäisi enemmän kuunnella tuota, Staminan ä, alkupään tuotantoa. Mulla vielä puuttuu muutama Staminan levyhyllystä. Pitäisi, ainakin uudet kymmenen käskyä pitäisi löytää jossain, jossain vaiheessa. Seuraavaksi öö, kappale on, seuraavaan kappaleeseen liittyy aika hauska tarina. Kolmen vuoden takaa. Öö, jotkut tietää tota, munkin ohjelman kuuntelijoista, jotka ovat siis kuunnelleet mun ohjelmia jo pidemmän aikaa, niin mähän opiskelin hetken aikaa nuoriso- ja vapaa ohjaajaksi tai nuoriso- ja yhteisohjaajaksi. Ja tuota, Siinä oli meillä yhtenä ensimmäisistä tehtävistä tällä kyseisellä... Tässä kyseisessä ammattialalla oli järjestää joku toiminta. Joku toiminto, mihin, mikä liittyy niin ohjaamiseen. Ja eräs meidän... Tota, luokkatovereistamme luokka tovereistamme niin ää, tota, järjesti tämmöisen toiminnan, tai tämmöisen, ää, toiminnon siinä, siinä tota, meidän, meidän setissä, että tai niissä to, toiminnon järjestämisissä, että ää, yhteislaulu, että yhteislauluhommia ja ää, ei, ei enempää, ei vähempää yhteislauluna oli. Oli semmoinen biisi, mikä ei ehkä välttämättä ekana tulisi mieleenkään lähteä laulamaan, lähteä laulamaan niin, äh, nuorisoporukkana. Se oli nimittäin tuota veisu kuin Nälkämään laulu. Kyllä. Mä en muista, onks, että onko Nälkämään laulu jotenkin tuota, liitoksissa. Liitoksissa tuohon... Tota, johonkin, johonkin osaan meidän suomalaisen, suomalaisista kulttuuria, mutta, niin, se on kyllä jotenkin, niin kuin, jäänyt semmoinen, tota, jäänyt semmoiseksi ajatukseksi, että eikö sitä ole, tota, ihan, ihan jonkunlainen, jonkunlainen, tota, niin, suomalainen, suomalainen, tota, Öö, jonkun tietyn kaupungin maakunnan niin, tota, oma laulu. Ja nyt kun mä lähdin tutkimaan tätä asiaa täältä internetin syövereistä, niin luotettavin, luotettava lähde Wikipedia sanoo, että tota, huomioinkaan minä sanon tämän taas tällaisella pienellä sarkasmilla tota, tämän, tämän tuota, niin äh, luotettavan tietolähteen sanan Wikipediasta niin tota, on se, että Nelkämää laulu on maakuntalaulu, joka sanoituksellaan pyrkii kuvaamaan kainuun luonnon kauneutta. Ja se on myös tämän lisäksi ja Kainulaisten sisukkuutta, ahkeruutta isäämään rakkautta. Ja tämä on toiselta nimeltä myös kainuun marssi, tämä kyseinen kappale. Tämä on alun perin vuodelta 1911 öö, peräisin oleva Ilmarikiannon runo, jonka sävelsit lauluksi Oskar Merikanto. Mut joo, tämä on Suomen eniten maakuntalaulu ja tämä, tämä tota, Nälkämaan laulu, mikä me tullaan seuraavana kuulemaan. Vähän eri versio siitä kylläkin. Ja tämä... <laughs> Oi joku. Tähän tosiaan on, on esimerkiksi... Esimerkiksi väännetty monenkin eri ihmisen toimesta ja monenkin eri esittäjän toimesta on väännetty erilaisiin muotoihin. Se on kuultu muun muassa 8 sur, surmanluotia elokuvan tunnusmusiikkina. Se on kuultu... Äh, niin, niin, niin, äh, tämmöisenä, niin äh, ilmeisesti Suomen keskus vaalikampanjassa vuonna 2009 DG Urhon toimesta. Ja sitten siitä on tehty useita eri sovituksia hevistä Urkusovituksiin. Äh, myös tämä on kuultu tosiaan tuon äh, Diablon Trail of Kings nimisessä biisissä, tämä kyseinen. Tuota, niin, niin, niin, kyseinen kappale. Tämmönen, tämmöstä kertoo meille Wikipedia. Mutta me kuullaan tähän väliin, tästä kyseisestä ve veisustaan, niin äh, tuo Vesku Jokisen ja Sundinpoikien versio. Ja tämän jälkeen lähdetään katselemaan, että mitä melodia melodiarähinnän maailmassa oikein kuulostaa. Että onko, miten tämä... Mil Miltä tämä meidän äänestys tällä hetkellä oikein näyttää Instagramin sekä tuota, myöskin, onko tuota, mahdollisesti irtoääniä tullut näiden tuota, kanavien ulkopuolelta? Eli teillä on vielä tämä Nälkämäalla ollut aikaa, eli noin kolme, reilu kolme minuuttia aikaa tuota, äänestää, äänestää, että kumpi lähdetään soittamaan, eli Sturm und Drangia vai 51 koodia. Niin että teillä on vielä tämä, tämä Nelkämaa lauluaika. Nelkämaan laulu aikaa äänestää tätä tämän jälkeen soitettavaa viisiä, joka on hyvin tämmöistä kuurahenkistä niin rock musiikkia suoraan täältä Suomen maalta ja nimenomaan tuolta 2000-luvun puolen välin tienoilta. Mutta tää väliin. Kainu, Kainuun maakuntalaulu, Nälkamaan laulu ja sen esittäjänä on Vesku Jokinen ja Sundinpojat. Täällä löytyy leviltä juuret. Ne on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. loiskintaa Meidänpä mainetta mainivat nuo Koskien ärjyt ja surkeat suot Meidänpä vapautta nää Meidän on laulua lahjenpää Meille myös kevätki toi. Rastas ja metso täälläkin soi Taivalle hankala olkoon vaan on tolie siis kilpaillaan kolkassa synkeän syntymämaan pirtimme pilkähd paikoillaan painojen virma toi rappari ja kaiotta miekoi ei tarvi kuolesta hengen ja heimon ja maan On me uskomus uusi, taantukon taika ja vanhoillisuus. Maamies muista, mis onnesi on, riihesi rikkaus riippumaton. Kainuhun kansa, arpasi lyö, missä on ryhtisi kunnia Meidän on uudesta luotamaa, rauhantai penköhö pertentaa. Kainuhun kansa, arpasi lyö. Missä on ryttisi kunnia työ, meidät on uudessa luonemaan, rauhat vahenkerö pelkänä. Vesku Jokinen ja Sundin pojat, Nälkamaan laulu! Oikein tämmöinen tuota, reipas ja rehellinen tuota, ö, kainuulainen maakuntalaulu, tämä, tämä tuota, niin, sovitus tästä kyseisestä kappaleesta. Meillä on kuulee äänestys päättynyt. Meillä on tuota, selvillä, että kuka oikein on voittanut tämän kertaisen. Tuota, öö, ja rähinän. Tuota, meillä on tuloksin, tuloksin tuota, yksi, kaksi, kolme, neljä, kaksi. Oi joku. Neljä, kaksi on nimittäin tuota, lähtenyt tämä kyseinen. Matsi, ja tota, voin sanoa, että tietyllä tapaa mä olen öö, yllättynyt tästä, tästä tota, niin meidän, meidän tota, äänestyksen tuloksesta, koska, koska tota, mm, nämä kappaleet, jotka mä valitsin tähän, oli just tämän, niin tämän viimeisen viikon ajalta olleista säätilasta johtuvia juttuja. Mä valitsin nämä kappaleet sen takia, koska näistä mulla tulee mulla tosi talvinen, tosi talvinen olo. Ja, ja tota, näillä kappaleilla on siinäkin mielessä senkin sen takia just tämmöinen tosi... tosi Tärkeä paikka näillä lainausmerkeissä minun sydämessä, koska nämä on aina se, se on, on semmoisia biisejä, mitä tulisi kunnatua vaikka joulunakin. Tai ainakin toinen näistä, nimenomaan tämä, mikä tulee seuraavana soittoon. Ja, ja tota, <tos> tämä on semmoinen biisi, että tämä ainakin mutsaa jossain määrin vähän tunteelliseksi. Tässä on tunteelliseksi. On, tässä on semmoinen arktinen fiilis tässä biisissä ja ei pelkästään sen takia, että tässä on taustalla semmosia arktis, äh, arktisia tunnelmia herättäviä, tai arktisia elementtejä tässä biisissä. Ja kyllä mä sanon, että 4-2 on ihan hyvä tulos niin, tuohon normaaliin, mitä mulla on yleensä ollut. Ja tämä 4 tulos johtaa siitä, että voittajaksi tähän, tähän, tuot, tuota, tähän niin äänestyksen on päätynyt myrsky ja mylväys. Eli Storm und Drang. Ja nyt mennään levylle nimeltä Rock'n'Roll Children ja heidän tämän levynsä kappaleeseen nimeltä A Million Nights. Vastassaan kyseellä, tällä kyseisellä kappaleella oli 51 koodia ja kappaleen nimeltä Mustat sydämet. Et jos minä olisin ne kappaleiden nimet sanonut, niin olisiko se vaikuttanut asiaan? En tiedä. Mutta pelkästään toi, että niin, mutta tätä, tämä se juttu onkin, että onko se... Mä haluan nähdä, kokeilla vähän sitä, että vaikuttaako kappaleen ilman, että mä sitä kappaletta. Että vaikuttaako vain pelkkä yhtyeen nimi siihen, että mitä soitetaan? Vai meneekö se sillä, että pyst... vai päästäänkö sillä, että niin, mainitaan se kappaleen nimi? Että kumpi... Et vaikuttaako se kappaleen nimi vai vaikuttaako pelkästään se, että niin, ä, mainitaan vain yhtyeen nimi? Tai esittäjän nimi? Niin mä kokeillut sitä molemmilla tavoilla. Ja mä tykkään jotenkin tästä, tästä konseptista, että mä mainitsen vain tämän yhtyeen nimen koska silloin se, öö, silloin, ei voi, voi, silloin ei voi valittaa siitä että et hei nyt, et nyt soitit väärän yhtiön yhtyeen tai jotain, tai nyt soitit väärän biisin koska silloin koska, koska, se, koska, se, tota, on, koska silloin se, yht, silloin nähdään että mitä yhtyötä porukka haluaa kuulla se että biisistä, ei ole mitä väliä. Ainakin näin niin mun, mun näkökulmasta. Toki mä oon itse suunnitellut tämän, tämän idean tällä tavalla, mutta niin. ei. Mutta Storm Drang ja Million Nights tähän väliin. Se on melodiarähinä biisi tältä erää. Ja palataan selkeästi jälkeen asti, taas meillä on nimittäin siellä mukava, mukavaa vähän kevyempää ö, suomalaista rockmusiikkia tähän perään. Tota, Storm rangin perään siis tuossa. Melankolia, melodiat, melodia rähinä. Melankoli... To last distance to light and happiness feels infinite I could enjoy in this less closing my eyes I can see your face, but the feeling of warmth is long gone, I will fly. Night, Storm und Drang, tämmöstä, niin äh, oikein, onhan tuo melankolista suomalaista metallimusiikkia, ja tota, se mitä mä unohdin kertoa Storm Drangista on se, että mä oon kuullut tämmösen, tämmösen väitteen, ja mä oon kuullut siis joskus vuosia sitten, että että tota pojat tuli aivan liian nuorina kuuluisiksi. Että tuota, öö, heistä tavallaan niin lypsettiin. Että he tavallaan eipä päässeet oikein sitä nuor tavallista nuoruutta kokemaan. Kun he, heidät, tuota, niin nuorina, heidän musiikki niin aikaisessa vaiheessa. Että ne oli, mitä ne oli, alle kaksikymppisiä, oliko just, ja just niin kuin täysikäisyyden kynnyksellä. Kun heillä tämä nämä niin isoimmat biisit tuli, eli tota Rising Sun ja Indian. Että tota, sellaisia, sellaisen jutun on kuulunut Ja tämä saakin kysymään itse asiassa, että Määrittääkö teidän mielestä ikää sen, että miten voi käsitellä kuuluisuutta? Ja että jos on niin kuin, tulee kuuluisaksi hyvin nuorena, että esimerkkinä just mehän nostettiin tossa edellisessä, edellisessä, jaksossa, tai viime meillä oli toi, tossa, siitä on nyt aikaa pätkässä tämä, tämä Robin. Että tuota, tunnetuksessa siinä just, just tota, mitä, 11-12-vuotiaana. Mut tuli kumminkin tosi nuorena kuuluisaksi, ja niin, niin, niin, niin, niin kysymys kuuluu vähän siltä kantilta, että määrittääkö ikä teidän mielestä sen, että miten sitä käsitellä, käsite voi käsitellä, ja nimenomaan silloin, kun breikkaa. Eli tulee kuuluisaksi, niin, Miten, miten niin, teidän mielestäni tämmöisen niin nuoren pitäisi käsitellä sitä kuuluisuutta? Tämä on, tämä on tosi tiippi kelaa niin miulta. Tiippi kelaa miulta, mutta mä niin ajattelen, että tästä voisi olla ihan niin keskustelun aiheeksi. Keskustelun aiheeksi tästäkin. Et silleen, otan vaikka seuraavan biisin jälkeen. Noita näitä vastauksia tähän kysymykseen ja mielellään kuulsinkin teidänkin, teidänkin mietteitä tästä aiheesta, mutta lähdemme kuuntelemaan hieman Indikan musiikkia tähän väliin. Täällä olisi nimittäin vähän uudempaa, uudempaa Indikaa tuosta tota, lokakuun, lokakuun alkupuolelta noin kuukauden takaa ja Kappale olisi tämmöinen kuin kierroja Aarioita. Vähän, vähän niin muistutus siitä, että hei, meillä on reilu parkita vuotta siitä, kun ekat, ekat tota Indikan hitit tuli, eli ikuinen virta ja skaalet ja mitä niitä muita nyt oli silloin siinä 2004, kun se, I, kun se ikuinen virtalevy julkaistiin. Niin siinä oli paljonkin hyviä, hyviä biisejä. Mutta indika. Kieroja aarjoita tähän väliin. Sitten palataan taas niin, tota, melankolian melodiiden äärellä. Melankolian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Täällä on talo täynnä ihmisiä. Ilma paloja ja kukkasia, kuulen eteisessä joku laulaa, unen hiljaa tuhisevaa vauvaa. Toivot onne ja kaikkea hyvää, sanon kiva kun sä tulit kylään, mun maanen punainen maailma kuin lehten kuvista. Et kai sä katoa, jäis jälkeen. Miten oppis lentää, niin et varpaat edes maahan ei jää sanon joskus pitää silmät sulkea, jos halu lentää eikä maassa kulkea. Melodiat yliopäin kyyntiä jo 2017. Kun sä keinuen meet, joka jätkältä kääntyy pää. Ne kaikki kuolaten ulvoja huutaa, mut sä et mitä nää. Sä ajat hulluuden partalle kaikki ne, jotka sua ei saa. Ja nyt sun jäljiltä pehmusteet seiniä mun koristaan. Vuokses kaadun niin kuin sotilas tai mielipuoli potilas, ne virheet joita takaisin vai hei. Jos vielä kerrankin katsellas kosketat, joudun hoitoon. Ja valko mielipolipotilas potilas oli tämä kyseinen kappale, mikä kuulitte tähän väliin. Katselen tuossa kelloa, niin meillä on juuri sen verran aikaa, että me voidaan tuota vielä, vielä tuota yksi viisi ennen kuin tuota laitetaan, laitetaan tuota kierpalo hittiä soimaan. Kierpalo -hitti on muuten tällä kertaa tosi vahvasti rautalainka painut Mutta ennen kuin mennään kierpalo hittiin, niin lähdetään nimittäin oikeasti varmaan tämän, tämän lähetyksen viimeinen raskas viisi. Oikeasti. Me ollaan tänään kuultu vähän kaikkea. Mikä on mun mielestä niin meillä meloite ideja. Se on vähän kaikkea. Ja tota, mutta se mikä mä olen mielenkiintoinen huomioon, mikä mä olen tehnyt, on se, että suurin osa biisestä tänään suomenkielen painotteisia. Ja nimenomaan suomalaisilta esittäjiltä. sieltä alku päästä muutamaa siellä oli Lord of the Lostia alussa ja, ja Ghostia ja äh, sit toi... Bratz'in biisi ja, ja sua no harutakana, se nyt oli ehkä niin säveltäjänä siinä biisissä, mutta sitten Self-deception. Se on muutama ollut tämmöinen ulkomaalainen artisti. Muuten me ollaan sitten ollut ihan su, eh, niin suomipainotteinen lista tänään ollut, mutta se ei ole kyllä haitannut yhtään, koska muut on alun perin tunnettu tosiaan tota, suomenkielisen, tämä mun ohjelman on ollut alun perin varmaan aikana semmoinen suomenkielisen musiikin, suomenkielisen musiikin suojapaikka. <laughs> Joo, tai suomenkielisten sävelten suojapaikka, jos multa kysytään. Mutta me lähdemme tähän väliin kuuntelemaan vähän raskaampaa musaa ja me lähdemme kuuntelemaan nimittäin senten sediä Senten sediltä kuullaan tämmönen biisi kuin Excuse Me while I Kill Myself. Ja levy, miltä tämä kuullaan, niin on uh, The Cold White Light. Lähetään nimittäin ihan tämmöiseen klassiseen senten sediä Kamaan. Ja tämän jälkeen olisi sitten tuota kierrepalohiti aikaa. Siihen palataan sitten sen jälkeen. Melancholian melodiat ja Toni Efremov laskee lukua seiskasta eteenpäin. Palodia Kierrepallohitti Ensimmäistä kertaa mä haluan kokeilla tällä tavalla tuota juontaa kierrepallohitin sisään kierrepallohitin sisään, koska haluan puhua tästä biisistä Tai oikeastaan tästä esitteestä, mikä tuota tulee tässä Niin äh, kierrepallohitissä tällä kertaa äh, Joillekin varmaan sanoo, kun puhutaan musiikista. Niin tulee ekana mieleen suomenkielinen, suomenkielinen tuota, rautalanka musiikki, mutta kyllähän sitä ulkomaallakin tehdään. Ja ehkä paras esimerkki mun mielestä tämmöisestä rautalanka musiikista on, ja nimenomaan ulkomaalaisesta rautalanka musiikista on Tom Waits. Tom waits nimisen tuota, esittäjän musiikki. Ja Tom Waitsillä on paljon hyviä biisejä, esimerkiksi äh, tuota, tämä äh, Suomalainen yhtiö Miljoonasade on tehnyt tämmöisen hyvin vastaavanlaisen biisin tota, Rockibandy Wounded Knee-nimisen kappaleen tuosta, tuosta, tuosta niin, äh, Tom Waitsin kappaleesta A Jockey Full of Bourbon. Ja se kuulostaa hyvin samalta kuin tuota, tuo niin, Tom Waitsin Jockey Full of Bourbon niminen kappale. Ja mä olen itse sitä kautta sitten oppinut kuuntelemaan Tom Waitsia enemmän ja vähemmän. Ja erään kerrasta Kirppotorilta satui löytämään Waitsin tota, erään levy nimeltään uh, Real Gone, the Real Gone. Ja olen sitten sitä tietenkin jonkun verran kuunnellut ja kuuntelin tuossa viime viikolla sen, tai nyt to, oliko toissa viikolla, kuuntelin sen kumminkin niin läpi ja ihan sillä ajatuksella, että no kuunnellaanpa vähän, että verrataan. Koska tota, waitsin, waitsin, tota tästä kyseisestä levystä on tehty remasteriversio ja tämä sen takia, koska... Öö, tässä alkuperäisessä versiossa, mikä sitä levystä on, niin siinä ei kuulu kaikki soundit oikein. Ja mä olen tämän painanut itekin huomioon, niin sitten kun mä oon kuunnellut samoja biisejä, ostin oon erikseen tätä remasterilevyä. Ja siinä kuuluu kaikki mahdolliset soundit. Ja erityisesti tämä seuraava biise, jonka minä ajattelin tässä soittaa, joka kuuluu nimellä Hoist That Rag niin tuota, antaa aika hyvin osviittaa siitä, että mitä sounda ja siitä alkuperäisestä versiosta puuttuu. Mutta, kierre hittinä tänään. Tom Waits, levyltä Real Gone, on kappale nimeltä Hoist That Rag. Cheers. Rag, Tom Waits, leviltä Real Gone. Tämä versio, minkä te kuulitte, oli remasteroitu versio tästä kyseisestä biisistä. Ja tuota, meillä alkaa aika loppua, mutta, ja sehän, sehän tarkoittaa siis sitä, että te kuulette seuraavana viimeisen hitaan, eli tämän, tämän illan viimeisenä hitaana. Se tosin ei ole mikään hidas biisi, ja tulette kuulemaan viimeisenä. Mutta tämäkin kappale on omalla tavallaan ajankohtainen. Nimittäin tota, kappaleen, tämän seuraavan kappaleen tuottaja on itse asiassa tällä viikolla, tai no tuossa viikonlopun aikana, niin valitettavasti edesmennyt henkilö. Ja nimenomaan sunnuntaina, tota, nimittäin iso, merkittävä, merkittävä, tota, musiikkimaalueen tämmöinen henkilö kuin Quincy Jones, tota, ää, valitettavasti 93, 91 vuoden iässä olisi just itse asiassa tota, niin, ää, olisi tossa, tota, nyt tulevassa, maal, tulevassa maaliskuussa, eli, vuonna, eli 25, 25 maaliskuussa 14 päivä olisi täyttänyt 92 vuotta. Niin äh, hän poistui keskuudestamme tässä, tässä tota, nyt, ö, nyt, tota, nyt menneenä sunnuntaina. Ja ajattelen että hänen, hänen kunniakseen voitaisiin soittaa veräs todella iso biisi. Ja erittäin hyvä biisi tota, tähän, niin, äh, hänen, hänen tuottamistaan biiseistä. Tota, niin Tämä on viimeisenä hitaana ja... Se biisi on nimittäin Michael Jacksonin musiikkia. Ja Livyltä Thriller on tämä kyseinen kappale, tämä kyseinen hitti-biisi. Tämä neljä minuuttia 18 sekuntia kestävä hitti-biisi. Tämä on nimittäin Michael Jackson ja Beat It. Kiitoksia teille kaikille kuuntelmisesta. Mä oon Jefu ja me palaamme sitten parin viikon päästä todennäköisesti tota, melankolle melodeiden pari. Minä ilmoittelen asiasta tuolla tota, Discordissa sekä tota, muissakin täällä tota, radioverkon kanavissa. Eikä siinä. Palataan asiaan sitten tota, pari viikon päästä. Vi Aikaisin täällä pari viikon päästä. Lähdetään sen jälkeen kuuntelemaan beatit. Tai viimeisenä kuuntelemaan tähän iltaan. Mutta kiitos ja hei hei ja hyi hyi.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 jo